Eptesiaren helburu alde batetik da eh, adintxikikoen errealitate digital hori esagutzea, bai erabilera aldetik eta baita arrisku edo bizitzen dituzten eh, egoera gataskatxu horiek esagutzea, ondoren eh, ba, formaziorako edo prebentziorako gako batzuk zerrendatzeko. Eta horretarako protagonista nagusia izan da axikiko bueno, izan dira adin txikikoak lehen hezkuntzako laugarren bosgarren eta segaren mailako ikasleak, baino baita kontuan hartu dugu e, bai irakasleen ikuspegia eta baita e, familiaren perttzepzioa. Prebentziorako ere berezitu mediku edo olakoen ganat jo duzu? Ez, ez zentratu gara era susto soina bat eh handozu ere behartada e, gako batzu zer zer e, orkestero tesia? eh gakoen zerrenda horretan batez ere azpimarratzen dena da e, formazioa eta gidaritza, ez e, umea e, heldua gertu egotea eta txiki-txikitatik ba, ba bueno, buruz eta arriskuei buruz hitzegitea, piskanaka gaitasun kritikoa edo bueno, e, ba, bueno, erabilera arduratzu hori garatzeko piskanaka. Eh signala ba, e, bueno, egun batetik bestera mugikorra eman eta pentsatzea ondo erabiliko duela, besteri gabe. Ba, hori ere piskanaka landu behar dela. Zegi pena oreka ere pizka bat. Oreka batez ere emozionalki, eh bueno, e, naiz eta interneten egon e, pertsona gara eta eta bueno, erabilera horretan emozioak ere mabadute lekua eta bueno, guzti gusti hori kudeatzen ikasten, eh, estrategiak etazuk esanduzu mesala oreka. Mileska? Mileskat zuri. Beste ikerlari bat nereki zure izena ta deitura? <gülüyor> Judith Martínez Abajo. Nungo azira? Gazizkoa. Bai, Nerea izan da poster bat, eta ba, nolako prentza nahi dute emakume kirolariek. Horren inguruan egiten nahi izalako tesia, bueno, bukatuta dagoia da, orkestea, ez dakit orain usteian edo iraian, eta tesio horretan emakume kirolarien identitatea nola eraikitzen den astertzen dugu. Ejan gabeduan ez dela aski aipatzen heda biddeetan orokoxki. Hala ere aldaketak senintzen dituzte emakumeek emmaztek preintsa bakar batzuenganik behar bad da da panorama edo preseski ez da aldatzen eta nahi dute beste printtsa bat nahi dute beste prentza bat argi oso argi daukate, bueno batzuek ez daukate horren garbi baino bai denek esaten duten beste prentza bat nahi dutela, beraien bizibilizazioa aldarrikatzen dute eten gabe eta dauzkaten aukera guztietan nahi dute, nahi dute ere bai sexismo ekiditea, prentza horretatik, emaitzen araberakoa izatea, kiroles berdinak agertzea eta ez bakarrik kiroles berdinak kiroles berdinak inguruan zenolako trataeramaten dan, batzutan kirol prentzaren barruan agertu Diak, kirol baino beste motatako informazioak, benetan kirolaren inguroan ez direnak. Ez da, ba, ez da kinork erosidu ez dakitzeko tzea, edo emakume e, e, batek ez dakit nolako atzasalak margotu ditun, edo horrelako gauzak, benetan kirolean oinarritzen ez direnak. Beraiek nahi dute, benetan kirol prentza esaten denean, kirola gertzea nagusi. Eskertzen zaituz, mire esker. <laughs> Zuri. <laughs>